Mrejele voastre ca să pescuiți. Și răspunzând Simon, a zis: Învățătorile, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește, că si li se rupea mrejele. Și au făcut semn celor care erau în cealaltă curabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă curăbile, încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchi lui Isus, zicând, Ești de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, că spaima cu prinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îl prinseserea." Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon, și a zis Isus către Simon, Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni."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 ci mergând arată-te preotului și pentru curățirea ta du jertfă, precum au rânduit Moise spre lor. Dar și mai mult străbătea vorba despre el și mulțimi multe se adunau ca să asculte și să se vindece de bolile lor, iar el se retrăgea în locuri puști și se ruga. Și într-una din zile Iisus învăța de față și ședeau fariseii și învățători ai legii,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 Omul iertate-ți sunt păcatele tale! Iar farisei și cărturarii au început să cârtească, zicând, Cine e acesta care grește hule? Cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu? Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, răspuzând, a zis către ei, Ce cugetați în inimile voastre! Ce este mai ușor a zice, iertate sunt păcatele tale, sau a zice, scoală și umblă!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 Și Iisus răspunzând a zis către ei, n-au trebuință de doctor cei sănătoși, cei cei bolnavi, n a venit să chem pe cei drepți ci pe cei păcătoși la pocăință. Iar i au zis către el, ucenicii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, de asemenea așa fariseilor, iar ai tăi mănâncă și beau. Iar Iisus a zis către ei, puteți oare să faceți pe Fii nunții să postească cât timp mirile este cu ei? Dar vor veni zile când mirile se va lua de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus lor și o pildă, nimeni rupând petic de la haină nouă nu-l pune la haină veche, altfel rupe haina cea nouă, iar peticul luat din ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel vinul nou va sparge burdufurile și se varsă și vinul și se strică și burdufurile